Bigarren unitatea, atarian, eskonduek egingo gara, bat. Hauek dira geien erabiltzen diren gombidapen ereduak. Batzuk besteak baino formalagoak dira, zein mutatako gonbidapena egin nahi duzue. Eztugu oso gombidapen serioa egin nahi, niri azkenekoa etzait gustatzen. Gure eskontzara etortzea nahi genuke esaldia erabiltzea formalegia iruditzen zait. Bai eta hirugarrena ere, gogo -go handiz gobiradatzen zaitutegu, Antzekoa da, ez dugu informala nahi. Oso formala nahi ez dutenek lehenengoa aukeratzen dute? Bai, niri hori gustatzen zait. Baina beste honetan erabiltzen den esaldi hau, gombidatuta zaudete gure ezkontzara ere, ez dago gaizki. Niri berriz, hori oso hotza egiten zait. Asko zurbilagoa eta politagoa iruditzen zait, Zuek gurekin egotea nahi dugu esaldia jartzea. Orduan, hori aukeratuko duzuen. Bai, bioi gustatzen zaiguta. Ados.